بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على السيد المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك illa علم لنا الا ما علمتنا انك Allahumma العليم ma اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya muliakan tuan imam pengusi EJK tuan-tuan dan puan-puan surau subuh. Antamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan nikmat Allah. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersua kembali dalam siri kuliah uh, edisi khas yang mungkin saya namakan demikian untuk sedikit pengesian kita bersama di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini agar menambahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila tiba masa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat. Pada malam ini saya bawa bersama saya sebuah buku kecil sahaja. Saiz kecil ya sahih sani sah yasin yang kita baca tebalnya pun lebih kurang tebal surah yasin yang ada di rak buku di belakang tu tuan-tuan tetapi pengisiannya cukup besar dan saya pertama kali telah baca buku ini dalam edisi Arab tapi pertama kali uh, terdetik di hati saya untuk nak berkongsi topik ini untuk saya bawa di surau As-Sabah ini buat pertama kali dan belum pernah lagi saya baca mana-mana di mana-mana surau sepanjang saya berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu SWT dah hampir uh, berbelas tahun di sekitar Bandar Baru Bangi dan KL ini maka saya memilih sebuah buku risalah kecil Tiga puluh tanda-tanda orang munafik yang ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Pengarang ini adalah pengarang yang mengarang buku La Tahzan, Don't Be Sad yang kita jangan bersedih yang saya rasa pernah popular satu ketika buku dahulu di negara kita buku ini. Saya beli dekat Shopee tuan-tuan harga dia RM6.20 harga harga dekat Shopee lain lah tapi harga dekat sini dia tulis RM20 sen dekat Shopee tak sampai RM10. Tapi malangnya um, stok tak banyak buku ini saya tak dapat untuk nak bawa kepada tontonan dan puan mungkin insya-Allah BJK uh, Sonora akan lah di mana-mana sumber-sumber yang ada. Malam ni insya-Allah saya cuba untuk nak memberikan mukadimah kepada buku ini berdasarkan kepada beberapa poin penting yang telah dikemukakan pada kata pengantar di dalam buku ini tuan-tuan. Kenapa kita membicarakan tentang tanda-tanda munafik ini? Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah membahagikan munafik ini kepada dua kategori. Kategori yang pertama, munafik akbar. Kategori yang kedua, munafik Selain daripada akbar. Kita tak boleh namakan munafiq asgar. Kerana kalau kita namakan munafiq asgar, Orang akan nampak ada kecil, ada besar. Macam dosa kecil, dosa besar. Maksudnya tidak. Dalam dua kategori tersebut, Dia adalah munafiq. Ada pun kategori munafiq yang berada dalam kategori akbar ini, Kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Adalah seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Innal munafiqina pidarkil asfali minal nar Golongan munafiq ini tempat mereka adalah di tahap yang paling bawah daripada paras api neraka Sekiranya syurga itu mendaki ke atas neraka itu akan menurun ke bawah Yang paling rendah itu tuan-tuan maka situlah tempat penghuni golongan munafiq Siapakah mereka? Golongan munafiq yang dinamakan oleh Ibn Qayyim al jauziyah ini ialah golongan yang berada dalam ciri-ciri sifat-sifat mereka seperti mana golongan yang berada pada zaman Nabi Besar kita salallahu alaihi wasallam Wala kita mungkin tidak sampai kepada tahap itu, tetapi yang kita bimbang tuan-tuan dan perempuan adalah seandainya nanti kita akan jumpa 30 ciri munafik yang Allah ta'ala kemukakan di dalam Al-Quran paling-paling tidak kita tidak menuding dari kepada orang. Tuan-tuan jangan tengok saya. Tuan-tuan jangan tengok jiran sebelah ataupun kawan sebelah. Perasan wa ku rasa sifat ini ada kat kawan sebelah aku tapi tak ada kat aku. Bukan itu sikap kita. Tetapi adalah untuk kita nak mencerminkan diri kita. Kita nak mencerminkan diri kita. Kita nak tengok diri kita ada ke tidak sifat ini. Kalau sifat ini ada pada kita tuan-tuan. Itu menandakan kebimbangan kita. Takut-takut nanti... Kita termasuk di dalam, akan berpindah kepada kategori akbar yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah wa la'yazubillah, tempat kita di dalam neraka. Memang susah untuk kita nak buang sifat nifaq ini, sifat munafik ini, sifat orang Melayu kita sebut talam dua muka ini memang sukar untuk kita buang di dalam hati kita. Tetapi, tarbiah. Kita perlu berusaha untuk Meletakkan diri kita ini orang yang senantiasa takut Agar sifat ini ada di dalam jiwa dia Yang akan menggagalkan perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu SWT Kita Tuan-tuan dan perempuan Bila mana kita berada dalam bulan Rajab adalah satu bulan penghayatan yang cukup penting Sebelum kita masuk daripada bulan Syahban Sebelum kita sampai kepada bulan Ramadhan Karena inilah kita panggil um, permulaan kita untuk nak mendaki ke atas. Kalau kita lepas di dalam bulan Rajab ini insya-Allah bulan Syaaban, bulan Ramadan pada kita um, tak ada apa tuan-tuan, mudah sahaja untuk kita pergi kepada seterusnya. Begitulah juga yang melenggu, membelenggu kita dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini apa dia? Adalah sifat munafik ini. Dalam riwayat Al-Imamul Bukhari mengumumkakan hadis daripada daripada ibnu Abi Mulaikah. Ibn Abi Mulaikah ini seorang tabi'in. Tabi'in ini yani orang yang beriman kepada Nabi SAW. Tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Yang ini level dia rendah sikit pada sahabat. Sahabat beriman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Jadi golongan yang kedua ini, generasi yang kedua ini. Generasi yang pertama sahabat, Generasi yang kedua tabi'in. Ibn Ibn Abi Mulaikah. Kata dia, Ijtama'tu aku berjumpa bisalathina 30 orang sahabiyan sahabat. Berapa orang ada jumpa tuan-tuan? 30 orang di kalangan para sahabat. Lalu kata dia, setiap seorang daripada kalangan para sahabat tersebut yuhadisuna menceritakan, yakni tanya hati diri mereka, mempersoalkan diri mereka, adakah aku ini termasuk daripada golongan munafik? bisa buat tonton level sahabat bukan level kita nak banding kita dengan sahabat memang tak tak tak boleh kita kejar makam para sahabat jika nak dibandingkan dengan kita lalu dalam riwayat mengatakan di antara yang dijumpa oleh Ibnu Abi Mulaikah ini Abu Hurairah Sayyidah Aisyah sahabat-sahabat kanan nabi besar kita SAW. Semua masing-masing bertanyakan adakah tidak aku ini sifat munafik. Uniknya di mana tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan kepada Rasulullah semua nama-nama golongan munafik ini yang Rasulullah sampaikan kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman seorang sahaja yang tahu sahabat mana munafik. Kita tetap namakan mereka sebagai sahabat dari sudut Hukum mengatakan demikian. Definasi mengatakan beriman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, mati dalam iman, itu adalah definisi sahabat. Hatta kalau dia rasul munafiqin sekalipun seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tetap sahabat, tuan-tuan. Walaupun ciri-ciri golongan ini yang disebut oleh Ibn Qayyim al jauziyah adalah munafiq akbar. Paling besar sekali golongan ini yang yang berada di atas. Tapi mereka dari sudut hukum kita namakan sebagai sahabat. Kemudian apa yang berlaku di soal itu? Saidina Umar radhiyallahu taala anhu setia kali berjumpa Huzaifah bin Al Yaman. Apa kata Saidina Umar? Kata Saidina Umar kepada Huzaifah, "Ya Huzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lak. Wa hai Huzaifah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menamakan aku ini salah seorang daripada senarai golongan munafik?" yang Rasulullah dedahkan kepada kamu. Huzaifah tuan-tuan tidak pernah satu ketika membocorkan rahsia Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia tak sebut dia kata Umar kalau dalam rekod senarai aku ni engkau tak ada. Tak sebut kepada Saidina Umar. Tetapi persoalan itu dilontarkan oleh para sahabat tujuannya apa? Adalah untuk Senantiasa mereka mengetuk pintu hati mereka takut-takut mereka ini berada daripada golongan munafik kerana beratnya apa yang dilakukan oleh golongan munafik ini sehingga meruntuhkan apa tadi apa yang dibina oleh Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam di mana di Madinah dan benda yang sama tuan-tuan nanti kita akan saya akan bacakan dalam muqaddimah berlaku juga di tempat kita sampai pada hari ini Rasulullah seawal berhijrah baginda di Madinah tak ada, golongan munafik ini tidak ada. Kategori yang namanya kategori ketiga, tidak ada. Yang ada hanyalah orang beriman dengan Al-Mushrikun ataupun golongan yang tidak beriman. Yang apa nama kita panggil Atis ataupun golongan yang Emanisma yang menimbah berhala mereka itu sahaja. Dalam riwayat mengatakan satu hari Nabi SAW ziarah Sa'ad bin Ubadah. Saya kalau, kalau dalam penyampaian saya tuan-tuan, saya tengok dekat situ ceramah pun menakutkan saya. Saya bukan datang nak-nak berceramah nak tapi sekadar kita memperingatkan antara kita satu sama lain. Saya lebih suka untuk kita menamakan sebagai muzakir. Muzakir ini apa? Sebab mengambil daripada apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Wazakir. Fa'inna zikara tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kerana kata Allah tak semua peringatan itu memberikan manfaat sebab apa sebab tonton tak boleh terima semua itu hakikat marilah pun ceramah besar sekalipun duduk depan ni dia ceramah beror-or tonton tak boleh terima semua kenapa kena mungkin tak selesa dengan cara kita cara pola pemikiran kita ada kita kata boleh pakai tak boleh pakai tak apa itu adalah kita kena terima hakikat dia sebab itu Allah Taala kata apa fa inna dhikrata faul mu'minin kerana peringatan itu memberikan manfaat kepada orang yang beriman bahasa itu lebih pada saya lebih tenang untuk ada ada give and take saya beri dan tuan-tuan pun dapat maklumat tersebut dan kita sama-sama bergerak untuk nak beramal dengan apa yang kita sampaikan jadi kalau nama-nama sahabat nama-nama ulama akapaka yang yang yang saya kemukakan kepada tuan-tuan hanyalah sekadar untuk kita mengingat kembali nama-nama sahabat ini Siapa tadi saya sebut? Siapa ingat? Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad. Seawal Sa penghijrahan Nabi ada dua orang. Ada Sa'ad ibn Mu'az. Ada seorang lagi. Sa'ad ibn Ubadah. Dan kedua-duanya merupakan pimpinan kepada kabilah mereka. Kabilah Khazraj. Dan satu lagi kabilah Aus. Kabilah yang paling besar adalah kabilah Khazraj. Yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Ubadah. Satu hari Rasulullah datang ziarah Sa'ad ibn Ubadah yang sakit. Ini awal penghijrahan Rasulullah, tuan-tuan. Untuk saya berikan mukadimah bagaimana um, nifak ini, munafik ini wujud di kota Madinah. Waktu itu Nabi keluar daripada rumah Baginda pergi ke rumah Sa'ad ibn Ubadah. Sampai di pertengahan jalan. Saya terlupa sahabat yang mengiringi Nabi SAW. Kata sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau boleh sebentar kita singgah di sini. Di penempatan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu itu tak tak tak tak tak letak lagi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam kategori Rasul Munafiqin Lalu Nabi saw mengambil kesempatan tersebut singgah di perkampungan di penempatan Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudiannya kita kenal sebagai Rasul Munafiqin kepala kepada golongan Munafik yang ada di kota Madinah. Bila Rasulullah sampai di penempatan Abdullah bin Ubay bin Salul Tuan-tuan Kita nak melihat bagaimana Penerimaan Abdullah bin Ubay bin Salul ini Kata Abdullah bin Ubay bin Salul La tersyana ya Muhammad Muhammad engkau tak payah nak, -nak berdempek-dempek Dengan kami tak payah Perkataan uh, Al-ghasyah itu Ghasyat humul malaikah Kan kita sebut ada Dalam hadis Nabi kata orang yang membaca al-Quran di dalam masjid nazalat alaihimur rahmah rahmat turun ghashiyat hum apa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah itu daripada dia akan datang berkumpul sekali dengan kita seolah-olah Abdullah bin Ubay bin Salul kata kepada Rasulullah wahai Muhammad engkau tak payah datang nak berdempak-dempak dengan kami kami tahu apa kami nak buat wa in ja'u ukhsuskum kalau mereka datang kepada kamu wahai Muhammad engkau ceritalah engkau nak cerita apa Ya ni kau nak cerita, kau nak sampai ke apa, tapi kau nak masuk dalam penempatan kami, engkau jangan cuba. Kami tak teringin, kata Abdullah bin Ubay bin Salud. Ni bila tuan-tuan, di awal ketibaan Rasulullah di kota Madinah, itu sudah penerimaan Abdullah bin Ubay bin Salud. Sebelum dia menggerakkan apa permusuhan dia secara nyata menyerang Nabi SAW. Tuan-tuan kena patah balik ke belakang sebelum daripada itu sikit. Abdullah bin Ubay bin Salul dalam riwayat mengatakan, sebelum daripada Nabi berhijrah daripada kota Madinah, pergi ke kota Madinah. Dia tinggal lagi mahkota ni tuan-tuan, kalau saya namakan kupiah saya ni mahkota. Nak diletakkan di atas kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Dah dibuat siap dah. Tinggal lagi nak kemas sikit-sikit, mungkin nak letak ribin ke, ataupun nak letak butang-butang manik-manik halus. Untuk diletakkan di atas kepala Abdullah bin Ubay bin Salul Untuk mereka lantik dia menjadi raja Di mana? Di kota Madinah. Tiba-tiba malangnya apabila Rasulullah sampai Abdullah bin Ubay bin Salul sejarah otomatik jatuh terduduk Disebabkan penduduk Madinah Sorang demi sorang beriman dengan Nabi SAW Disebabkan jasa besar yang dilakukan oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Ubadah jadi tak apa, Rasulullah keluar, Rasulullah pergi ke rumah Sa'adu bin Ubadah. Ziarah Sa'adu bin Ubadah, cerita kepada Sa'adu bin Ubadah apa yang berlaku di pertengahan jalan. Lalu Sa'adu bin Ubadah tuan-tuan memberikan satu nasihat kepada Rasulullah. Dan nasihat inilah kalau kita baca di dalam sejarah kenapakah Rasulullah tidak mengambil tindakan untuk membunuh Amnullah bin Ubay bin Salul sedangkan Sayyidina Umar dah minta kepada Rasulullah banyak kali. Setiap kali berlaku sahaja report sampai kepada Rasulullah. Perbuatan ini dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sayyidina Umar minta kepada Rasulullah. Iqzenli ya Rasulullah. Biqata'i raksih. Wahai Rasulullah. Kalau Tuan hamba izinkan. Aku yang akan pergi penggal leher si berdebah ini. Tapi Nabi tak buat tuan-tuan. Rahsianya kenapa? Di sini rahsianya. Sa'ad bin U'bah telah berpesan kepada Nabi SAW. Menceritakan apa yang saya sebut kepada tuan-tuan tadi Iaitulah penceritaan apa yang akan berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul Kalaulah tidak kerana Rasulullah sampai di kota Madinah. Jadi kata Sa'ad wahai Rasulullah Ada baiknya kita menjaga hubungan Dengan Abdullah bin Ubay bin Salul Yang ini jangan cetuskan pertembungan Di antara kamp Nabi SAW dengan satu kamp Yang ketika itu dia belum beriman dengan Nabi Dan besok dia akan beriman dengan Nabi dan dia menggagaskan satu lagi kem yang kita namorkan kem yang ketiga. Apa dia? Iaitulah Munafiq. Bila berlaku selepas daripada peperangan badar. Setahun daripada hijrah Nabi Besar kita SAW. Dekat situ dah ada bibik-bibik dan dia besar-besar-besar tuan-tuan. Sampailah pada tahun yang ke kesembilan hijrah. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Dalam tempoh daripada tahun yang kedua hijrah sampai pada tahun yang ke kesembilan hijrah. Banyak benda yang dilakukan yang akan kita jumpa dalam dalam, dalam buku ini Yang dinamakan oleh penulis 30 tanda-tanda ciri munafik. Kita jangan jangan tengok ada pada Abdullah bin Uwai bin Zalud tuan -tuan, Tetapi kita suluh diri kita Tengok diri kita ada ke tidak sikap tersebut Seandainya ada Ini membimbangkan kita Menakutkan kita Takut-takut dia akan menjadi penghalang Untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjalanan kita. Baik, saya baca sikit untuk nak mengelakkan daripada kita tak sentuh langsung buku ni. Puji dan pujian syukur hanya bagimu ya Allah. salawat dan salam semoga tersurah bagi nabimu yang maksum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukadimah yang dikemukakan kata pengantar oleh uh, saya tak tak tak kenal siapa Ahmad Daniel Suhail ni mungkin penterjemah dekat lah Sahabat Nabi bernama Huzaifah, yang merujuk kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Beliau berkata, orang-orang munafik sekarang lebih jahat, yang lebih berbahaya daripada orang yang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Lalu ditanyakan kepadanya, mengapa demikian? Jawab Huzaifah, sesungguhnya pada zaman, yang pada masa Rasulullah SAW mereka menyembunyikan kenafikannya. Sekarang kata Huzaifah mereka berani menampakkannya. Maknanya kalau pada zaman yang sebelah yang saya telah sentuh kepada tuan-tuan pada kelas yang terdahulu apabila Rasulullah balik di dalam peperangan Tabuk golongan munafik ini sembunyikan apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah. Tetapi nifaq pada hari ini tuan-tuan berlaku secara terang-terangan. Ni bila Huzaifah cerita ni mungkin selepas daripada kewafatan Rasulullah pada zaman kita tuan-tuan. Lebih dahsyat daripada itu Dan kita tak perlu memberikan contoh Hari ini. orang tak rasa bersalah pun Untuk dia nak mengsonglap duit Untuk dia nak Nak mengambil rasuah Kalau dia kena rasuah pun Paling-paling kena 3 tahun 2 sebatan nak kisah apa Lepas keluar Penjara Wang yang dia sorok sana sini Dia bila hidup balik Yang buat kerja ni siapa tuan-tuan adalah di kalangan saudara kita yang seagama dengan kita. Okey inilah yang dimaksudkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Inilah juga yang menyebabkan sahabat dulu semua bimbang. Masing-masing semua datang berdempek di mana? Di Huzaifah bin Al-Yaman. Takut-takut mereka termasuk di dalam golongan ini. Lalu kata pengarang, kata penterjemah pernyataan sahabat Huzaifah ini diucapkan bila 14 abad yang lampau. Jika demikian bagaimana dengan orang munafik pada kurun ke-20 ini? 20 kita dah lepas dah. Kita kurun ke 21 dah sekarang. Sebagai jawapannya sudah tentu mereka tidak lagi memeriki rasa sungkan untuk memperlihatkan. yakni menampakkan diri mereka. Meskipun jika disebut sebagai golongan munafik mereka menolaknya mentah-mentah. Namun dapatkah mereka mengelakkan diri dari tuduhan tersebut apabila peraku perilaku, sikap, ideologi dan cara berfikir golongan munafik ini yang mereka praktikkan. Rasulullah bersabda, من تشabbaha بقوم فهم منهم. Barang siapa yang menyerupai, yakni mengikut adat istiadat, perilaku, ideologi dan sebagainya, suatu kaum, maka dia termasuk di dalam golongan yang dia ikut tersebut. Jadi kalau baca hadis ni tuan-tuan menakutkan kita. Resam kita pada hari ini telah berubah daripada sepatutnya yang kita jadikan Rasulullah sebagai contoh tetapi hari ini apa jadi dia dah berubah kita dah mengikut golongan munafik ini ataupun golongan yang seperti mana dilarang oleh Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam bahayanya tuan-tuan munafik ni bang kata ulama munafik ini dia tak tahu diri dia munafik dia doang anggap dia sebagai orang beriman ha? ni masalah ni kan macam kita kita dok rasa aku okay. Semayang sembahyang okey dia tak sedar. Tetapi pada hakikatnya sifat dan ciri-ciri kemunafikan itu ada di dalam jiwa kita. Sebab itu bila Allah Ta'ala memberikan kepada kita perumpamaan di dalam Al-Quran. Satu ayat yang cukup mudah yang saya rasa tuan-tuan semua jumpa ayat ini. Apa dia? Um, Wa idha qamu ila salati qamu kusalah apabila mereka datang untuk menunaikan solat mereka menunaikan solat dengan apa dengan seperti mana keadaan orang yang kusala kusala maksud apa orang yang segan yang malas yang ni tak ada semangat untuk datang menunaikan solat disebabkan hanya sekadar untuk nak, nak melaksanakan solat mereka balik nas. mereka memperlihatkan sembahyang mereka ini untuk sekadar nak mengesahkan kata dia wujud ada ke tak ada tuan-tuan dan perempuan dalam masyarakat kita banyak. Ada di kalangan kita yang datang untuk menunaikan solat. Kita tak tak tak sentuh di mana-mana lah. Tetapi itu berlaku. Ini solat Jumaat. Dia datang solat Jumaat ni sebagai hanya sekadar untuk nak membuktikan dia ada di dalam masyarakat. Tapi di rumahnya macam mana tuan-tuan. Takut-takut besok bila dia mati tak ada orang nak menguruskan dia kan kita bila berlaku kematian kita kena tanya kawan ni siapa ahli Korea ke tak ahli Korea? tuan-tuan akan buka rekod surau akan buka rekod tengok balik sebab kita tak pernah nampak muka ni tak pernah nampak dalam masyarakat inilah yang Allah Subhanahu Wa maklumkan kepada kita tuan-tuan kalau niat itu datang untuk menunaikan salat sekadar untuk nak menzahirkan kata dia itu wujud dalam masyarakat takut nanti bila berlaku kematian Orang tak akan meraih dia, orang tak akan tolong dia untuk nak tahlil, untuk nak itu, maka dia buat. Maka ini kata Allah subhanahu wa ta'ala ciri-ciri munafik. Tetapi yang lebih bahaya daripada itu tuan-tuan, kalau kita ambil di dalam bab solat ini sahaja, lebih-lebih lagi kita masih lagi berada di dalam fasa-fasa rejab ini tuan-tuan. Apa dia? Ulama mengatakan mendirikan solat ini, dia tak sama dengan menunaikan solat. Kalau ayat Allah taala kita baca apa wauhayna ilaihim fi alkhairat Allah taala perintahkan kepada para nabi untuk melakukan kebaikan wa iqamissalah mendirikan salat. wa ita azzakah wa kanu abidin menunaikan zakat membayar zakat wa 'abidin dan mereka ini yakni para anbiya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala 'abidin adalah hamba-hamba Allah taala yang kekal istiqamah melakukan apa? fi'al khairat, iqamat solat wa ita' zakat tiga benda. Dan kita pun sama tuan-tuan. Kita berusaha buat kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, menunaikan melaksanakan mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. Ini adalah pillars adalah tunggak kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi problemnya, adakah kita mendirikan solat itu seperti mana yang diminta oleh Allah Subhanahuwataala? Yang ini para sahabat dulu letak di depan mereka. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka tentang solat yang sukar bagi orang munafik, solat apa? Solat subuh dengan solat isya. Para sahabat dah buat satu penilaian di kalangan mereka kata mereka "nahnu idza iftaqadna ar kami ni kalau solat subuh kami tak nampak seorang di kalangan kawan kami as'ana lahu dhann kami ni kata mereka tak boleh nak nak, nak berbaik sangka kepada kawan ni barangkali dia ni munafiklah itu bila pada zaman sahabat nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam kita ni yang jenis small kadang ada kadang tak ada kan kadang seminggu tak ada orang tengok oh, mana pergi sahabat kita seminggu tak ada lepas tu datang bila-bila lagi musim PKP. Banyak, banyak tak datang daripada banyak datang. Sampai orang tak tahu ada ke tak ada jemaah kita. Bukan senang tuan-tuan. Untuk nak, nak, nak sampai kepada satu, satu level yang namanya istiqamah. Daripada situlah saya suka menasihati diri saya dan, dan kita semua. Apabila kita berbicara dari sudut mudhakir ini. Zikra ini memberikan nasihat yang tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali dalam ihya ulumuddin saya tak pasti sama ada ada guru-guru dekat dekat suara tuan-tuan baca ihya ulumuddin ini kita setiap kali nak nak, nak menunaikan solat apa Allah Taala minta ambil wuduk apakah ruh ataupun spirit daripada wuduk yang kita ambil untuk kita menunaikan solat ketentuan rasa ini hanyalah sekadar mana yang disuruh oleh fiqh ambil wuduk kita pun ambil kemudian kita pun angkat takbir sebenarnya tidak tuan-tuan Wudu yang kita ambil itu kata Al Imamul Ghazali hendaklah wudu itu ada wudu zahir ada wudu batin apa pula wudu zahir wudu batin ni tuan tuan yang namanya wudu zahir ini adalah wudu yang sempurna seperti mana yang dituntut oleh fiqah, itu wudu zahir yang orang Melayu kita buat rumusan mudah empat basah dua kering rukun wudu empat tempat empat anggota itu kena bagi basah betul-betul. Kalau air tak sampai, itu menandakan wuduk kita yang zahir itu tidak sah apabila kita bawa dalam solat solat kita pun tidak terpakai. Yang kering itu apa tuan-tuan? Yang kering itu adalah tertib dan juga niat. Hak ini tak kena ayak pun tak apa. Duduk dalam kepala zaman saya belajar kecil-kecil dulu, guru mengingatkan rukun wuduk apa? Empat basah dua kering. Lekat dalam kepala. Tetapi ramai di kalangan kita yang lupa wuduk batin. Apabila sempurna yang batin inilah kita bawa di dalam solat kita, apabila kita mengangkat takbir tuan-tuan, dia akan mendekatkan diri kita dan akan mengangkat martabat kita. Untuk apa? Untuk kita tak duduk di dalam alam-alam kita yang bersifat jasmani ni sahaja. Kita perlu berhubung dengan satu lagi alam yang namanya alam rohani tuan-tuan. Kedalam istilah akidah dinamakan sebagai alamul mul dengan alam malakut. Saya dan tuan-tuan ni, -tuan, kita semua duduk di dalam alam al-mulk. Alam nyata yang nampak zahir. Tuan-tuan nampak saya, saya nampak tuan-tuan. Saya nampak jemaah semua. Tapi kalau dia duduk dekat level ni, dia tak naik ke level ke atas. Itu menandakan jauh lagi perjalanan kita untuk nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita wudu' secara batin. Apa wudu' secara batin? Ketika mana kita membasuh tangan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam Ihya al ataupun dalam Bidayatul Hidayah pun ada. Tak payah pergi Ihya pergi kitab nipis. Pun ada. Apa? Mengajarkan kepada kita Allahumma tahhir yadi minal ma'asi kullaha. Ya Allah ya Tuhanku aku basuh tangan aku ini. Selain daripada mengangkat ruduk, biarlah tangan aku ini bebas daripada aku melakukan segala-gala maksiat. Kullaha segala maksiat yang kita buat. Disebabkan tangan inilah tuan-tuan yang kita lakukan. Kita ambil hak orang kita buat macam-macam. Kita ketik benda yang kita rasa penling, penting untuk kita sampai kepada orang kita tak men pernah mentasihkan. Betul ataupun tidak betul. Maka wuduk secara batin tadi kata Al-Iman ghazali Untuk nak kita faham apabila kita ambil wuduk kita basuh tangan ini spirit daripada tangan yang kita basuh ini adalah untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada kita melakukan maksiat. Kalau kita berjaya daripada batin itu itu menandakan solat kita ada nilai tuan-tuan. Kemudian bila basuh muka Imam Al-Ghazali mengajarkan Allahumma bayyith wajhi yawma tubayyadhu wujuh wa taswaddu ya Allah ya Tuhanku, kau engkau bersihkanlah rupa parasku aku ini cerahkanlah rupa paras aku ini pada hari rupa paras umat manusia akan dicerahkan rupa paras mereka dan janganlah engkau gelapkan rupa parasku Gelap macam mana tuan-tuan kita ambil wuduk tetapi wuduk tersebut tidak memberikan seri rupa pada paras kita. Hanya sekadar orang nampak orang kau berseri-seri. Tapi pada hakikatnya kita langsung tidak ada. Itulah satu persatu. Baca dalam apa, bidayatul hidayah itu. Tujuan apa? Tujuannya apabila sempurna wuduk itu tadi kita masuk duduk di atas tikar solat kita tuan-tuan. Apa, apa kita nak buat? Kita akan melakukan sesuatu yang dalam fiqah namanya qiyam. Mahallul Qiyam Iaitulah berdiri betul Siapa pun kita, sakit terhadap mana pun kita Kalau kita mampu untuk berdiri Tak boleh kita skip berdiri Tuan-tuan yang, yang berkeuzuran Tuan-tuan dan perempuan yang berkeuzuran Tak boleh berdiri Tetapi ketika mana kita mengangkat Takbiratul Ihram Kita kena paksakan diri kita Untuk kita berdiri Sebab apa? Di mana spiritnya? Kerana ruh yang mengajarkan kepada kita Ketika mana kita berdiri Qiyam itu sebenarnya kita menghadap siapa? Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menyambung di antara kita sebagai hamba ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam hadis yang sahih, Nabi kata, Al-Musalli yunaji Rabbah. Orang yang menunaikan salat ini sebenarnya, dia sedang bermunajat dengan Allah. Fal-yanbur bima yunaji bihi. Maka kata Nabi, hendaklah dia perhatikan apa yang dia cuba nak sampaikan kepada Allah ta'ala tuan-tuan. Ini level tinggi ni. Apabila kita bercakap dengan Allah Dia adalah ibarat Kita duduk dengan Allah Allah Ta'ala duduk di hadapan kita Kita boleh berbicara dengan Allah Tapi siapa di kalangan kita yang boleh sampai label tu Tak ada Kalau saya saya umpamakan bahasa mudah Tuan-tuan Siapa yang pernah masuk istana negara Yang berjumpa direct dengan agung Mungkin tak ada seorang pun Mungkin ada lah seorang dua yang dapat pingat kebesaran Tan Sri ke, Dato' Sri ke apa-apa Tapi kalau label biasa ni kita sampai kat luar Saya pun banyak kali dah sampai kat luar baga Nak masuk dalam apa-apa tak boleh kana kita tidak dapat jemputan surat kuning daripada dalam istana untuk jemput kita masuk ke dalam dan berjumpa dengan penghuni istana tersebut dan begitulah kita di dalam ibadat kita baik itu Ibn Athaillah As-Sakandari sebut as-salatu mathharatun lilqulubi min adnasiz-zunub hakikat sembahyang ini dia adalah merupakan satu penyucian penyucian mana bukan zahir Bukan kita kita basuh tangan, kita basuh muka. Bukan yang itu tuan-tuan. Tetapi matharatun qulub Satu penyucian rahani kita. Min adna siz zunub. Daripada kita melakukan. Terhindar daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab kita nak pergi. Macam mana yang Allah Ta'ala kata. Inna salata tanha. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Semua yang itu mampu. Untuk nak mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan fahsyak dan munkar. Ini maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, tak ada. Tak sampai kepada level itu. Orang yang masuk dalam surau pada hari ini, saya pernah satu ketika di teras jenang di masjid kami, dia maaf sebelum PKP dululah. Marih yang subuh macam biasa, tiba-tiba keluar motor hilang. Sebab apa? Sebab orang yang datang ke surau, mempunyai nawai itu jahat dia masuk dalam sembahyang mak tengok depati tengok siapa yang lepa sikit yang yang terdedah sikit uang ringgit dan sebagainya kan banyak kisah yang berlaku Itu masuk tak masuk ambil foto macam kita tapi masalahnya apa kenapa solat tersebut tidak boleh mendidik dia kerana itulah tuan-tuan spirit itu tadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari kita nak kita nak, nak sampai dia nak nak keluar sifat munafik dalam jiwa kita jadi bila nak keluar sifat munafik dalam jiwa kita kita kena basuh dulu Kena basuh, cuci, calat dulu Barulah kita letak satu benda yang yang elok Di dalam jiwa kita, tuan-tuan nak makan Takkan nak pakai pinggan yang dah kotor Nak minum air, kalau air gelas ini Dah berkabus, kotor Takkan kita nak tuang air masuk dekat situ Sudah tentu kita akan Cuci dahulu dan pencucian inilah Yang dinamakan Ruh pencucian ini tadi bermula daripada mana Daripada Tuharatun lilqulu Pencucian rahani ini tadi Lepas daripada apa Kata Ibn Atta'illah Sekandari lagi lepas pada tu Tuharatun dilqulu Min adna si zunub li babil guyub Dan kita nak sampai Untuk apa? Untuk kita betul-betul ini bermunajat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila sempurna ibadat salat kita itu. itu maksud buat tu eh? okay. Saya sambung macam besok tuan-tuan Lepas lima minit Lepas azan insyaAllah. Sila sahaja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 Asyadu an ilaha illallah Asyadu an ilaha illallah Ashhadu an-nabu Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an Muhammadar Rasulullah. Aiyahalaz. Ablehah. Hay morally terminar Illa Baik, saya ambil lima minit lagi Untuk saya um, Letak satu titik sikit kat sini Buka um, mana tadi Qulub. Untuk kita sambung di antara Salat zahir dan juga Salat batin Ataupun Saya pun kadang bimbang nak sebut Pasal zahir, pasal batin ni Kenapa? Kerana banyak orang Salah tafsir pada hari ini Bila duk cerita panjang Takut dia jadi macam Lepat ke apa ke <laughs> Bahaya benda ni tuan-tuan Orang yang belajar tasawuf dia faham Orang yang tak belajar tasawuf sawah mula Dia tak tahu benda ni jadi dia adalah ibarat kulit tuan tuan. Kita nak bagi ibadat kita ini berisi. Apabila adanya unsur yang disebut oleh Al Imamul Ghazali kita duduk di atas tikar sembahyang kita berdiri betul di mahal qiyam kita. Apa kita buat? Kita mengangkat takbiratul ihram untuk nak melihat salat kita ini adakah berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kita buat tuan tuan? Kita angkat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ada khasat taraf tayinnya ta kalau belajar dalam dalam fikah tu itu yang disebut oleh fukaha tetapi yang disebut oleh ulama yang yang berbicara dalam persoalan hati tuan-tuan. adakah kita berhubung dengan Allah subhanahu wa taala dari sudut Allah maha besar apakah benar apabila kita sebut Allah maha besar itu tidak ada yang paling besar ataupun tidak ada lainlah yang paling besar melainkan hanyalah Allah subhanahu wa taala semata-mata ada pun ada yang lain. Yang menyebabkan salat kita ini Menjadi penghalang untuk nak mengelakkan diri kita Nak keluarkan sifat-sifat munafik yang ada dalam jiwa kita Sebab apa? Kerana bukan hanya Allah sahaja yang besar tuan -tuan. Tapi ada lagi benda lain yang sama-sama besar Dengan Allah yang maha besar tadi Apa dia? Kecintaan kita kepada dunia Rumah kita, halta kita, anak pinak kita, bini kita Semua duduk sekali dalam kepala kita Kita tak boleh tinggalkan waktu itu bila itu sembahyang kita nak nak menzahirkan khusyuk itu tidak ada. Waktu diangkat Allahu akbar waktu itulah dia teringat kunci kereta aku tak tahu duduk kat mana. Barang kali tertinggal dekat dekat tandas tadi kat mana dah. Tak jadi. Sembahyang tu pun gagah sebab dah sebab nak nak keluar daripada saf tak boleh. Apa jadi? Dah rosak solat kita. Walaupun fiqh kata sah tetapi kita berbicara tadi apa dia tuan-tuan adalah Istiftahun libabil ghyub macam mana kita nak sampai nak nak mengangkat solat kita ini betul-betul kita berhubung dengan Allah Subhanahu Kalau itulah yang berlaku saya rasa tuan-tuan sedia maklum kenapa Allah Taala menjemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Ketika mana Rasulullah berdakwah di Taif Rasulullah Menyerahkan segala-galanya kepada Allah Ta'ala. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah keluar tak letak. dahlah nak keluar. Suka pergi ke Taif. Masyarakat Taif serang pula Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengadu. Dengan hati yang terus ikhlas. Allahumma ini ashku ilaika do'afa kuwati do'a yang panjang. tu Ya Allah Tuhan kuat aku mengadu. Kelemahan diri aku. Tak boleh nak buat seperti mana yang kau tutut kepada aku untuk nak berdoa Tak boleh bila-bila akhirnya panjanglah doa itu tuan-tuan akhir sekali ini. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit untuk sampaikan Allah Allah taala sampaikan nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam sebagai istiftahun libabil ghyub yang kita cerita tadi pembukaan pintu langit untuk sampaikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai istignas menggembirakan Rasulullah bahawa ujian yang besar ini Rasulullah lepas maka Rasulullah berhak untuk mendapat apa kita panggil kemuliaan ataupun penghormatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah juga kita apabila kita menunaikan solat tuan, -tuan sebenarnya kita nak satu penghormatan. Ada satu-satu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita apabila kita menunaikan solat? Bukan hanya kita buat kita balik. Tapi apa yang berlaku pada hari ini kita semua jenis macam tu. Jenis buat, selesai balik. Semayang tak semayang aku semayang dah tapi cuba tanya adakah engkau mendirikan solat seperti mana yang dituntut untuk nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa itu satu persoalan besar tuan-tuan yang yang saya kena jawab dan kita semua kena jawab kalau tidak segala masalah kita ini sebenarnya boleh selesai disebabkan dengan kita melaksanakan ataupun kita mendirikan solat kita seperti mana yang dituntut Secara zahir dan juga secara batin Sebab itu Allah Ta'ala wajibkan kepada kita lima waktu Kenapa? Setiap kali kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala Boleh menyelesaikan beribu masalah kita Setiap kali ada masalah tuan-tuan solat selesai masalah kita Kan sunnah mengajarkan kepada kita Kalau kita tengah bergaduh Marah dekat orang Sunnah untuk kita mengambil uduk Dengan air yang kita sentuh itu tidak akan Merodahkan ketegangan kita Up lebih sikit masuk dalam solat rugi dekat mana dekat dekat apa papan satu di uh, pelaburan saham apa apa nama ni kan kat situ stok exchange tu dia jatuh jatuh terduduk habis drop disebabkan drop kalau jadi orang macam jenis naik atas pokok nyok, terjun bunuh diri tapi bagi orang yang beriman kesabaran itu tadi tuan-tuan akan berada di mana? Di dalam penghayatan. Dia bersambung dengan Allah SWT di dalam salatnya. Jadi saya nak letak titik penamat untuk kita sambung pada kelas yang akan datang. sekiranya diizinkan oleh Allah SWT. Kata pengarang kalau kita buka lembaran-lembaran kitab yang berisi sirah nabawiyah. Kita akan mendapat satu fakta bahawa golongan munafik ini mulai muncul pertama kalinya. Ketika daulah Islamiah sudah tegak, kokoh berdiri di kota Madinah. Kat sini kita berhenti wapo saya mencatatkan mukadimah bagaimana berlaku peristiwa bibit-bibit uh, permulaan gerakan Abdullah bin Ubay bin Salul di awal hijrah Nabi dan kita akan melihat benda tersebut hasil daripada itu selepas daripada peristiwa uh, peperangan um, apa tadi al badar kemudian akan pergi ke atas dan kita akan perincikan satu persatu daripada 30 ciri-ciri sifat munafikin insya-Allah. Saya saya cukup lah sekadar itu. Apa yang beritu daripada Allah. Segala kelemahan kekurangan pada kelemahan diri saya sendiri. Moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As'in al-insana lafihus. Ila alladhina amanu wa amilu s Wa tawasar bil-haqrat wa tawasar dis-salam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.